Третата лекция, окултната история, Окултна история, третата раса, лемурия. Така, чрез постепенно сгъстяване на астралната материя, е започнала да се заражда лемурия. Третата коренна раса. Значи всяка коренна раса има седем подраси. Третата коренна раса. Някои са при Лемурия и са в другото състояние, отвъдни, а в четвърта, пета, шеста и седма започват да се сгъстяват. Същия закон е важил и за материка, наречен Лемурия, което по-късно пък се нарича континент. Значи, постепенно този астрален материк е започнал да се сгъстява. Започнал да се оформя от астрала огромен материк. Защото той трябвало да посрещне леморианците долу на Земята. Трябва да има условия. И той от астрала се сгъстява под натиска на боговете. Тук само ще загадна. Например, време ще говорим за кристалите и тайната на кристалите при Тултики. Въобще минералите. Как е създаден минерала? Учените знаят нещо, но не знаят. Те са създадени под мощно въздействие на духовите и боговете. Слънчевите богове, при голямо сгъстяване, въздействие на духовната структура, сгъстяват, правят мощна проекция и създават златото. Духовите на Марс създават желязото и така, защото е друга тях. Така са създадени и кристалите и толтеките са стигнали до там, че са скрили в кристалите тайно знание, защото са били научени от боговете на Сириус. И до сега в кристалите има тайно знание и който познава тяхния древен език, той може да отключи кристала. Но това е друга тема и друга лекция. Така. Материка постепенно е започнал да се сгъстява и в последствие, защото трябва да посрещне лимурианците. И техните накали. Думата накал на лимуриански означава «учители». При толтеките е наречено на Голали, а при тях е накали. Така. И така постепенно и тайствено животът е започнал да се пренасе на Земята. Не говорим за най-висшия живот в Бога. Говорим за друг живот, който се ръководи от Боговете. Животът е започнал постепенно да слиза на този материк сгъстен, наречен Лемурия. Това било третата раса на човечеството. Между лиморианците и невидимите сили е имало вътрешна връзка и идея за сътрудничество и сътворчество. Най-напредналите от лиморийската раса, пак повтарям, са били Барни и Лутания, четвъртата и шестата подраса. Те по-късно, една част от тях образуват тайното ядро на Атлантида. Преобразяват се и голяма част от тях, не всички слизат, защото някои остават на Сириус и се връщат. Образуват ядрото на Атлантида и по-специално ядрото на първата и третата подраса. Варни и Лутания са слязли и образували скритото начало на Атлантида. А що се отнася до корените на злото? Тогава тези корени са били скрити в природата на желанията. Все още са били скрити. Злото го няма в любовта. То се намира скрито в природата на желанията. Преди говорихме какво означава желание. Желанието не е любов. Не можеш да обичаш Бог със желание. Не можеш да обичаш, когато Бог ти помага, пък когато ни ти помага да не го... Или обичаш Бог при всички условия, или не го обичаш. Всичко е Бог. Оде знаеш, че злото, което ти изпраща Бог, няма да те направи дълбок и след време да станеш Бог. А това е точно така. Но, ако разбереш, нека да има страдание, но казвам, страданието да не се превръща в мъчание, в мъчение, а в свещен разум и в любов. И ако ти наистина си благороден, няма да се, то няма да те измъчва. То измъчва нечистите. За другите, казва учителя, страданието произвежда разум, свещен разум. Това е за тези, които наистина обичат, съкровено, не до някъде. Така. В корените в природата на желанията. Леморийците от петата и седмата подраса имали скрито в себе си огромно тяло. Те приели в себе си и обичали огромните желания. Не просто желания. Огромни желания. А свещеният им разум, който е бил само посет само в зачатък, в малък зародиш, той не е бил развит. Той трябвало да се развие. Но понеже те избират силата на желанията, този разум се отделя. И затова този слабо развит разум не е могъл да овладее силата на едно огромно желание. И сега хора, които имат огромно желание, не могат да овладеят това продължава, но в по-малък вид. Значи човек, който има огромно желание, неговия разум не може да го понесе, той даже се отделя, защото огромното желание не означава любов. Защото това желание Едно огромно подводно течение. То влече и си иска своето. Тези големи подводни желания са дали силата на многобройните в последствие породени чудовища. И зверове. Те са произведени от огромни желания. Това е тяхния происход. Тези желания са станали отци, на най-големи падения. И Учителя казва, леморийците са още тук и сега има хора с огромни желания. Учителя казва, дай му целия свят, не му стига. Значи има хора с такова огромно недоволство, каквото и да им дадеш цялата Вселена, да им... най лошото нещо на земята, казва Учителя, недоволният човек. Каквото и да му дадеш, не стига. Защо? Много просто. Той е спуснал любовта пълнотата. Той е спуснал безсмъртието. Нищо не може да го задоволи. Желанието му е огромно. Като една сестра преди време, само че в малък вид. Викам, како правиш след като се наяла добре? После като замениш, продължавам тайно много да ям. Значи, след ядени, пак следва ядени. Така, Лемурийците са още тук, казва учителя. Разбира се, имало едно малко ядро лемурийци, които устояли на подводните течения на желанието. Човекообразните маймуни са само част от провала и паднали човешки разум в лемурия. Това са хора провалили се в разума, провалът на голямото човешко царство. Запомнете, маймуните са произлязли от паднали хора. И сега ги има като свидетели да покажат, показват още какво е било в Лемурия и който избере желанията, рано или късно се завръща към това, защото няма развитие. Те имитират някакъв разум, древния слаб разум на Лемурия който са се отказали да го развиват. И така това е големия провал на човека. Паднали е човешки разум? Тези маймуни са осквернили достоинството на човешкото царство. Цялото достоинство на човешката раса. Тези маймуни са провала на лишените от разум. И малкият разум, който им бил даден, им бил Лишен, били ограбени от боговете, защото те го провалили. Тези маймуни са незаконно родените деца на силата на голямото подводно течение на желанието. Така казва Околотната наука. Пак ще повторя. Тези маймуни са незаконно родените деца на силата на голямото подводно течение на желанието. Те и до сега са лишени от разум, маймуните. Продължава това отпреди, както е било преди. Разбира се, някаква имитация има, но това е съвсем друг въпрос. И така, тези маймуни са особена клонка, това са тези, които не са избрали развитието. Това са лишените от разум. Това са лишените от разбирането на божествения план. Това са били тези, които много лесно се подавали на тъмните сили. Просто само чакат, вратата им е отворена. Желанието е готово да приемат тъмните сили в себе си. Отворена врата. Още тогава синовете на пламъка са предупреждавали леморийците като цяло за забранения плод който е връзка с тъмните сили, понеже не са били подготвени и който е голям грабител на разума. Тези хора са допуснали абсолютно всякакъв безразборен секс с всякакви същества, просто са без да гледат. И така са посегнали на малкия разум и на малкото достоинство, които са могли да бъдат развити. Много малко са тези от предупреждението на боговете, наречени още синовете на пламъка, които са се вслушвали в това. Стигнало се до там, че синовете на пламъка, понеже много обичали човечеството, синовете на пламъка и мъдростта започнали да слизат на земята в Лемурия, и да се вселяват, дори да живеят в физически тела като накали, като учители. И то в човешки тела, за да предупреждават още по-явно леморийците. Но малко или много било късно. Тогава като цяло леморийското човечество било още и неозряло. То било в младенческо състояние, то едвам се изграждало и освен това то направило погрешен избор. Не избрало развитието. И само малка част, по-разумните тук, там леморийци, най-вече, както казах, барни и лутания, се вселявали и в тях се спускали много ангели. Не само богове, и много ангели. Духовни искри. Тогава те се възприемали като духовни искри. Още са нямали имена ангелите. И които бавно и постепенно започнали да носят на барни и лутания, да им носят божествено разбиране за нещата. Първо духовно, постепенно, после божествено разбиране за нещата, за да се спасят. Обикновените ли морийци, т.е. полуразумните, живеели външно и някакси, някакво подобие на живот? Пак казвам, в тях разума много трудно прониквал. Те били хора с много слаб разум и затова трите велики принципа на боговете спели в тях. Тоест, любовта, мъдростта и истината спели дълбоко, защото желанията се разгръщали. Болестта сифилис идва от лемурия. Продължава и до сега. Тя е наследство от лемурия. Тя идва... От тогавашното спуснато наказание, както казах за безразборния секс, тя е била тогавашно наказание за преосмислене на всички тези ненормални отношения. Хора са животни, животни са животни, животни с хора и така нататък и така нататък. Всякакви комбинации. И всичко това е било свързано най-вече с огромния провал на разума. Голяма част стават... Маймуни. Бог ги преобразява. Бог абсолютно така, както преобразява Луцифер в тъмнина. Всичко може да преобрази. Огромна сила е Бог. Наистина страшна сила. Има много племена и досега, които са полухора. Дори скоро пак бяха открити такива племена. Полухора, полуживотни. Те са част от старата Лемурия. И след като Лемурия погинала, тези племена останали, защо? Една част ги няма, но една част останали. Защо? За да напомнят за стария провал на разума от миналото. И който може да тълкува и да разбира, да разбира. Затова Христос казва, който има уши да слуша. Защото след време, когато и да иска да слуша, ако е късно, той вече няма да има уши. В ушите му ще има нещо друго. Демоните а те не позволяват да разбираш. Така, всички тези паднали туземни племена и полухора са в цикъла на едно много дълго и забавено развитие. То е наречено с думата по-късно еволюция. Еволюция. Въобще като цяло, леморийското съзнание е било някакси затворено, зачатъчно, неоформено, Неориентирано в своя път. И когато добавим погрешния избор, всичко вече се отива на мястото. Леморийското съзнание е свързано с някаква прадревна тъмнина. Това съзнание въобще много бавно възприема. Много бавно страда. Много бавно се радва. Може да мине един час докато се усмихне. Разбира се, има неща, които казва учителя са полезни, на както е мързела. То е също и е нещо бавно. Мързела може да се използва, както ви казах, за нещо хубаво, но в друг смисъл, бъди мързелив, когато се разгневиш. Толкова сбавно да се разгневиш, че да ти мини. Така мързела завързва гнева. Гнева умира. Значи мързела по-силен от гнева, ако знаеш как да го използваш. Разбира се, гнева за мен е цяло чудо. Как може човек да се гневи за каквото идея? Дори да има причина. Просто той не познава себе си, но това е друга тема. Така, да се върна. Много бавно страда. Много бавно възприема. Много бавно се радва. Много бавно мисли и чувства. Както човека в сравнение с котките и делфините. Котката минава поглеждата по и тя толкова с нещата е претегляла и е забравила, ти още и двам се започнал да мислиш. Дилфина мислиш 16 пъти по бързо Същество на Сириус. Човекът едва ме започнал, даже не съзнай дали има мисъл или полумисъл, а котката вече те е претеглила, забравила и вече живее в друг свят. Нали? Така, говорил съм ви за котките и делфините преди, следре и може и пак да кажем някои неща. Да се върна. Значи Много бавно мисли, много бавно чувства. То обича, защото обича много желанията, обича много удоволствията. И тогава скоростта на мислите и чувствата е прекалено бавна. Дори и сега много хора той не може да прецени как да пресече улицата. Да минала или да не минале. И отива където и си намира майстра, защото той няма скорост, няма, няма любов, която предвижда. Той няма виждаща любов. Той си въобразява, оня е пък, който кара, той нито може да спре, нито не може да спре, той няма нужда даже и да се блъска в хората, или той се блъска и в дърво и така нататък и в ежедневие. Всичко това са изостаналия разум. Бавни мисли, бавни чувства, нямат скорост. Ако имаха любов, те ще да изпреварват желанията и да виждат и да предвиждат. Но това е остатъците от Лемурия. Така. Желанията са нещо, което е насочено към външен свят. Затова са също бавни. Външното отнема развитието и прави нещата да стават бавни, като за забавен кадър. Тук желанията са главно в лемурия физически и астрални. Това лемурийско съзнание е особено пристрастено към светът на желанията. Говорим за цялостно, за голямото човек, голямата част от Лемория. А желанията създават, запомнете, винаги въображаеми светове. Човек създава въображаем свят и почва да мечтай в него и почва да мисли, че той е реален. Той мисли, че има империя. Един милиардер, да кажем, света не знае тук колко е беден, колко е назад. Той просто не може, не може да се създал империя и мисли, че този свят е реален. Нали? Достатъчно е Една малка рибка и е тези морски дракони да го докосне и може да увесне живота му. Пък има и малки такива рибки, пираните и така нататък. Те са нещо като лакули. И цялата тази империя, защото е иллюзия. Така. Желанията създават въображаеми светове, а не духовна реалност. Те не създават същност. И затова отклоняват човека и го заслепяват. Дървото за познанието на доброто и злото е древно окутната наука казва древно вещество то е изтъкано от силата на леморианското желание и именно тези желания са въвели в човека смъртта. имаш ли желания, имаш смърт имаш ли любов, имаш без ако разбереш казвам го ясно и така, дървото за познанието на доброто и злото. Е желанието. Корена му е желанието. От това желание вече произлизат безбройни престъпления. Не могъ... Както в учителя каза в Америка, безбройни болести. Толкова с много болести, че вече няма имена. И накрая учителя казва, дали едно общо име, американици. Просто трябва да има някои име, защото те не могат да се изброят. Така. Значи, Дървото за познанието на доброто и злото е желанието. Самото паднало вещество. Това е едно много тежко астрално вещество, което по-късно слязло и на външно поле. Защото то търси желанието. То не търси любовта. При дружба със да се в човек или кото иде. То търси обладаване, защото няма любов. То търси обладаване, търси по-късно и насилие а не любовта и разума. Затова там е провалът. И накрая това желание намира в себе си смъртта. То просто пътува към собствената си смърт. Големите потопи, които са ставали в света, са атакували все това вещество, казват мъдреците на Лемурия, все това вещество, наречено желанието. Потопа такова желанието, а не любовта. Ето защо при толтеките се говори много за намерението. Защото в намерението има сила, която видоизменя желанието. И затова преди ви казах, когато говорихме за намерението, учението на толтеките, желанието търсиш и нищо не намираш, а думата намерение означава да намериш. Разбира се, да намериш Бога, себе си и така нататък, своята божественост. Огромният континент му е бил разрушен от могъщо земетресение. От много, но тук говорим за най-голямото. И от много тежко дишещи вулкани. Тогава те са били първични. Седре ще ви кажа нещо за какво означава думата първична земя от мощно земетресение и тежко дишащи вулкани. Така централната част на Лемурия пропада в дъното на Индийския океан, а една малка част от лемуриянците се спасили чрез помощта на тайнствен народ, наречен Теро. Този подземен народ открил своите секретни входове, своите непристъпни места, и така хиляди хора и животни от Лемурия са спасени от терро в подземни тайни места. Малка част се спасили, защото малка част била предупредена. А след това мощно разрушение на Лемурия се родили два нови огромни материка, два нови огромни гигантски континент, континента. Атлантида. Какво е станало сега от му? Разбира се в много голяма видоизмененост. Австралия. Остров Цейлон. Остров Мадагаскар. Ява и Суматра. Негроидната раса. Също е остатък от Лемурия. И тук там пръснати, изостанали племена, както казах, полухора, полуживотни. Но Лемурия има и своя висша част, своя висша област, скрита под земята, наречена Лутания. Това е подобно на Агарта и се ръководи от Велик Накал, т.е. Учител. Учителя бариход, по-късно наречен Мелхиседек. Той участва и на други места, и дори участва и в Библията. За Него след време ще ви говоря, защото Неговата мъдрост е огромна. Този малки седек е много специално образован, нещо много рядко във вселената, вътрешната Вселена. Бог образува Христос на по по-външен по начин, чрез родители, вкарва го навътре, за да влезе в света. Мелхиседек е образован духовно без родители, но това е друга дълга история. Много специално същество. По-късно потопът е разрушил и Атлантида. След Лемурия разрушава после и Атлантида. И е разделя на два велики острова. Те се казват Руд и Даития. Това са древните им имена. Руд и Даития. Но това е друга дълга история. Тук само ще кажа, че големия потоп, според Толтеките и, и според Трмоахали, е едно велико и цялостно обновяване. Не е разрушение. Разрушение за който трябва. Но за разумните. Едно велико, просто необходимо обновяване. За обикновените хора потопът е разрушение. Топ даже май няма нужда от потоп. Но така, за обикновените хора потопът е разрушение. Защото такова, такова е тяхното възприятие. Те понеже изхождат от желанието, нямат правилно възприятие. Понеже ти изхождат от безупречност, имат правилно възприятие. Значи, защото такова е тяхното възприятие, а то е чувствено и външно. Когато сме в духа, и в познанието тогава потопът не е потоп. Скоро долаха ни да ме питат за 2020, година, 12 -та година. Така, от санмат такива учения за светите. Викам, ти живееш ли в духа или не? Двама. Ако живееш да. в духа, къде е потопа? Ще има ли въобще нещо, ще се случва ли нещо? Поначало няма да се случи, но ти къде живееш. Те разбраха, че въпрос е излишен. Всички опасения са излишни. Разбира се, обаче трябва да избереш много твърдо този път на свещената история и на Бога, за която просто твърд избор на Бога. Ти не можеш да избереш Бога 99%, защото онят процент ще развали всичко. Единият процент. Така. За потопът е завръщ... завръщане в първичното лоно. За тях потопът е имал, забележете, свещено значение. Той е като празник. Вари го обяснява и наземните хора. Той е празник. Той е земният човек ще загуби империята си. Той ще загуби тъй нататък. Така. Свещено значение. Според армалахалите, в потопът, в големият катаклизъм на природата погива външното, излишното, плътта. Затова Христос изоставя тялото си на кръста. Външното. А чистия духовният елемент на избраните, той се отделя по-късното и се нарича Възкресение. Това са го постигнали милиони хора. Милиони хора. Възкресението. Просто няма нужда да се обяснява. Те са го постигнали. Така.